en Nyborg. Altid lave priser. 24 ruller, 3 toiletpapir, kun 45 kroner. 20 stk. 20 liters affaldsposer kun 3,95. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Har en Nyborg. 120 år med altid lave priser. Hej Ida. Hej Lasse, jeg er ved at dø. Jeg vil ringe og fortælle, at jeg er ved at dø. Du er ved dø? <laughs> ja. Jamen. Så øh, det er det sidste, du hører for mig. <laughs> rest, ja. du, du, du. Du, du. Ah. Ej, Lasse, jeg er ked af mig. Jeg kan ikke mere. Du er nødt til at forstå, at nu nu har jeg fået nok. Jeg har gået længe og hygget. Jeg har nogenlunde været fortvivlet været ked af det i, i stunder. Men nu, nu er jeg ked og at have fået nok. Og jeg kan mærke det sådan helt ind i min inderste knogler, som er ved at smuldre til mel. Fordi jeg ikke bevæger mig. Jeg ligger ned... Jeg ligger ned øh, dag og nat, øh, og jeg ser øh, fjernsyn, og jeg ser de samme sæsoner af nogle øh, serier, som jeg allerede har set før. Og jeg, øh, jeg ved ikke, hvem jeg er længere. Jeg føler, inde i mit hoved, der er der Amin Jensen, der slår på gryder. <laughs> det er det eneste, der sker. Okay, så kan det godt forstå, at du er dø, fordi det er være også, hvis jeg, hvis jeg har Amin Jensen op i mit hoved. Hold da op. <laughs> jeg kan ikke mere. Jeg stod nytårsaften, var helt oppe at køre, og faktisk helt hype. Jeg kan huske, at jeg ringede til min søster, og var sådan, jeg kommer til at overtage 2021. Det er det, det fedeste i hele verden. Sådan lidt for meget også lige. Folk omkring mig havde nok sagt, fal fald lige ned, Marco. Jeg ved ikke, hvad fanden du tror, du er med og jeg ved ikke, hvor helvede du har været de sidste 365 dage. 2021, jeg ved ikke. Det er en Men jeg er overbevist om, at i morgen, når jeg vågner op, det bliver pissefedt. Ja. Nu sidder vi her. Start okay, 1. februar. Nej, jeg 1. februar. Det er stadig 1. januar. Ja, vi, vi er ikke kommet videre. Vi synes, jeg er kommet videre. Ingen ved, det er den samme dag, ind og ud. Altså, man åbner øjnene, man står op. Man tager noget på, der ligger nede på gulvet. og Har man skiftet underbukser, ingen ved det, hvad dag er det. Og altså, sådan, så kommer man lidt rundt om sig selv i cirkler. Prøver at kigge på sin skridtsituation. Har man været op på de 10.000 skridt? Nej, det er 237, man er kommet op på i dag. Ser noget tv. Sidder foran computeren. Jeg er på Instagram og går i seng igen. Ligger vågen til klokken 3 om natten, fordi man ikke kan sove, fordi man er understimuleret, og ens krop simpelthen har brug for at komme ud og røre sig, og ens muskler er blevet til fucking mel inde i kroppen. Jeg kan ikke mere, jeg er ved at blive sindssyg. Altså, det er virkelig rigtigt. Og apropos nytårsaften, der havde du da i det mindste et højdepunkt. Der stod du da i det mindste med nogle venner og troede, at 2021 ville blive godt. Jeg har spist raklette. Ja, men... Jeg sad med min kæreste og spist ræklette. Ved du, hvad ræklette er? Ja, det er de der... Jeg synes faktisk, det er hyggeligt nok. Det er de der små det panner... Små, det, det, det er små panner oven på en stor pande. Det, det er i virkeligheden... Altså, det, det er pølser og peberfrugt, der er skåret ud, og så sidder du og spiser det på nogle små panner oven på en pande. Der er ikke engang flammer eller et bål eller et eller andet. Det giver absolut ingen mening. Nej, det er ikke så, der egentlig er. Det er olie ud over hele ens spisbord, fordi man, man er fuldstændig ol, altså, olieret over alt. Og man bliver sulten, Lasse, for man sidder bare og bare kigger på den der cocktailpølse, der ligger der, og den bliver bare ikke stegt, fordi der er to paner under den. I stedet for en, man bare kunne gøre det over på komfuret i tre sekunder, og så ville den blive lysebrun og lækker og, spr og sprukket og skulle man spise den. Men nej, man skal sidde der og kigge på, hvordan den bare bader i olie og er hudfarvet i en ja, halv time. Videre. Og aldrig rigtigt bliver sådan lækker at spise. Det var det, jeg lavede nytårsaften. Ja, jeg vil til gengæld sige, jeg var mere eller mindre en, en, en stikpølse at kigge på nytårsaften. Jeg ville faktisk godt have byttet min... Sådan, når jeg tænker tilbage på min nytårsaften, ikke? Sådan, det, var super, det var super fedt at kunne mødes med øh, de venner, jeg lige måtte se, og så få det lækkert at spise, og drikke, og se noget krudt eller fyrværkeri. Men jeg kunne godt have byttet den aften ud med en, øh, en ræk aften, hvor jeg kiggede på en pølse blive i stedet for at... Øh, jeg, altså ja, jeg drak mig fra og samling. Jeg var simpelthen... En stikpølse. En <laughs> stikpølse? Jeg kan ikke sige det bedre end en stikpølse. Altså fuldstændig. Jeg ved ikke... Jeg tror bare, jeg havde brug for det. Det var som om, at det var et halvt års alkohol... Altså kulmination, der bare skulle indtages i min krop. Det resulterede så i, at øh, jeg, var i, jeg var i Aarhus nyttags aften, og øh, øh, jeg var til en, til en fest. Eller jeg ikke det for en fest. Vi mødtes... to. lille kom sammen. Ja, tre-fire drenge. Øh, og spist og lavede mad... Og øh, der, hvor jeg var, var tæt på, hvor min kæreste også var. Og hun bor selvvis, i Aarhus, så vi skulle følge sammen hjem. Øh, hun bor tre kilometer væk fra da øh, fra vi i hver især til festved. Det var hårdt for pølsen. Det var hårdt for var pølsen, gå, ja. og det var lige så meget hårdt for pølsemanden, øh, hvis vi kan min kæreste for det. Der, der skulle passe på den sækte pølse hele vejen hjem. Som simpelthen... Altså, jeg, jeg ved ikke, hvad der skete. Men på de tre kilometer hjem til en sejlighed, der græd jeg. Og det var ikke bare... En, en lille tår Det var gråd. Der var snot. Der var tår, Der var hulk. Der var alt. Jeg var det ikke. Jeg, jeg ved ikke, om det var fordi, at mit, altså, mit hoved lige pludselig blev til et orakel på vejen hjem og godt kunne se sådan 20 sig, sig og bare sådan kunne se, at det fortsætter jo. Vi kommer så hjem i lejligheden efter de tre kilometer skråd, og øh, jeg falder i søvn med det samme, men så senere der skal jeg op og kan op og så skal jeg... Der er mere, der skal ud. der er mere... har ikke været nok at få... 2020 skal ud nu af den her krop, og den skal komme ud snart den skal komme ud i spyt, den skal komme ud i bræk og tåre, og den skal bare ud, skal bare ud. inden at vi ligesom vågner op til 1. januar. Skal bare ud, ja. Og da jeg så skal jeg tilbage fra toilettet af og ind i sengen igen, der, øh, der hiver jeg fat øh, i hendes spisebord, hvor bordpladen ikke sad fast på benene for at støtte mig. Men det her, altså bordpladen her vejer måske... støtte dig? Ja, men jeg... Jeg... Du skal støtte derude. Ja. Det, der så sker ikke, det er, at jeg vil gribe fat i spisebordet. Bordpladen her, som vejer måske 40-50 kilo. Sygt tungt. Så får jeg overbalance. Det er, altså sådan, det, er det, jeg kan huske sådan svagt. Og, i... og på et splitsekund, der lyder der bare et brag. Og så ligger jeg under det her spisebord her. Nej! Så min kæreste løber ud og siger, sådan... hvad sker der? Er det 3. verdenskrig? Hvad foregår der? Og så ligger jeg simpelthen under det her spisebord her. Hvor du kun lige kan se sådan mit hoved kigger op på hende. Helt tomt blik, og så min arm. Ligesom du ser i tegnefilm, hvor der vælter en stor sten over tegnefilmsfiguren. <laughs> og så kan du bare se en hånd. Og jeg føler på en eller anden måde, at jeg stadigvæk ligger under det her spisebord her. Nu er det bare ikke mit spisebord længere, men min dyne, jeg er klemt. Jeg kommer ikke videre. <laughs> jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvis det var din tær. Nej, <laughs> altså, det kan jeg bare ikke. Det. Du skal være glad for, at det var sådan hele kroppen af dig, der blev, der blev gemt væk under den bordplade, Lasse. Hvis du var kommet gående og havde sådan støttet dig til 50 kilo borplade, bordplade, der ikke sidder fast på ben, og den var svuppet ned over tærne, er du klar over, hvor det havde gjort? Er du klar over, at du for den dag i dag måske havde siddet i en kørestol og været invalid resten af dit liv? Jo, men hun, hvis man bare mangler lilletogen, så kan man jo ikke holde balancen som menneske, og så kan man ikke gå. Du havde fået men, knækket alle dine tær af. Du havde aldrig nogensinde <laughs> kunne stå på din egen ben igen. Og så havde der altså ikke været noget med at overtage 2021. Nej, så, men jeg tror stadig, at jeg har haft de samme problemer med at komme ud af min seng. <laughs> <laughs> Fordi, altså... Så skulle ja. du i hvert fald ikke have lige så dårligt dårlig samvittighed. Men jeg ved ikke, hvad jeg Nej. egentlig helst ville. Om jeg ville spise fucking rå cocktailpølser for en raclette, eller om jeg ville ligge fladmast under 50 kg sporplade nyligt til aften. Det er ligesom om, at det ene er lige så slemt som det andet. Nu har vi set hvad, så kan vi vist godt blive enige om, at det var ikke vores start på året. Men det er også altså, man kan ligesom se, hvis man tager det som en kurve, ikke? så sådan, i starten, der, der hyggede folk og, og var hjemme og talte om hudsult, men mente det ikke helt det endnu, og sang fællesang og spiste kanelsnore, så begyndte vi at strække. Så blev man lidt mere utålmodig og begyndte at overveje at deltage i Melvins musikkvist med kendte mennesker, man ikke rigtig ved, hvem er på Instagram. Og, og, og så ligesom et klip til, at øh, nu står folk og, og brænder Mette Frederiksen, dukker af inden på rådspladsen og råber og skriger op om, at øh, folk bliver tippet øh, via en vaccine og at man kan blive tracked øh, langt ind i Narnia. Og jeg forstår ikke rigtig, hvad det er, der foregår lidt. Nej, men det vildeste er, at det gør de jo heller gang selv. De aner jo ikke, hvad de egentlig er ude for. Nogle demonstrerer for vacciner, andre demonstrerer for nedlukning. Jeg tror faktisk også, der er en lille del, der demonstrerer for, at Philip Faber ikke er, ikke er været på fællesang med jer på DR. Det kunne da også godt være, at jeg kunne ud på det gaden det? her. Nej, nej, nej, det er det ikke. Det er Katrine Vulf nu, der er blevet, blevet ja. vært. Og hvem er Katrine Wolf? Altså Philip Faber? <laughs> der dem, der er vi jeg ved ikke. Man, en, af Melvins musikkvist <laughs> <Ja. laughs> altså, Nej, også, også Faber, han er jo den eneste, der kan se tilbage på 2020 og tænke, jeg bliver altså allesammens far. Nej, men han er virkelig den eneste, der kan tænke tilbage på 2020. Det gjorde noget godt for min karriere. Er det ikke rigtigt? Han var en stor kanon. Mand, har lige vundet tre TV-priser. Han sidder der og gnider på det munden derhjemme og tænker, <laughs> ja, vi tager sgu lige et år mere med en pandemi. Selvom han så ikke kan <laughs> være på fællesang mere. Men altså, det er jo for sindssygt. Han så også skal sikkert være været på et anden andet stort. Bliver han været på indsamling? Pandemiendsamling? Pandemiendsamlingen. Så der kommer ingen. Føler du dig ensom, Lasse? Det tænker jeg over. Altså, fordi jeg, jeg går meget og bruger tid på livetiden og overveje, om jeg føler mig ensom. Fordi det er det, som rigtig mange mennesker taler om, at, at, øh, at store deler af befolkningen gør lige nu. Jamen, Hvilket de jo gør med god grund, kan man sige. Når man... Det mærkelige det er faktisk, at, at det ikke er ensomhedsfølelsen, jeg egentlig har. Jeg føler mere, at det er en sindssyg uro, jeg har inde i kroppen. Sådan, jeg bliver slet ikke øh, stimuleret. Jeg er lidt ligesom den der hund, man kommer hjem til i lejligheden efter 14 timer, der ikke er blevet stimuleret, som har smadret en hel lejlighed. Det er sådan, jeg har det inde i kroppen. Jeg har så meget uro. Altså, hvis jeg ikke selv var så bevidst omkring, hvad der er rigtigt og forkert, så ved jeg faktisk ikke, hvad jeg er i stand til lige nu. Om jeg kunne finde på at holde en kæmpefest. Altså sådan... Det var ikke mig, der gjorde det så. i hvert fald. Men altså, det er uroen, jeg har svært ved at kontrollere, synes jeg. Altså, det her med, at man har så meget lyst til at, til at feste og hygge sig, og drikke en øl og stå til en koncert og have det fedt. Altså, jeg kan ikke placere den nogen steder, fordi der ikke sker noget som helst. Det er det, der vil jeg mig på. Og så går det over i en eller anden vrede, altså sådan, så, så, så bliver jeg bare hurtigt sur. Jeg er vred. Du, du er vred. Det er, hvad jeg er. Men jeg går og tænker, jeg går og tænker over jo, hvad, hvad det er for nogle følelser, jeg har i min krop. Og lige nu, der kan jeg mærke, at jeg har to ting. Det er faktisk, jeg har ret meget angst, og så er jeg vred. Og min angst, den, den går ud på, at jeg sådan læste et citat på nettet, som det rigtig meget, altså min angst. Øhm. Tiden, nej, livet er gået i stå, men tiden flyver stadig afsted. Ja. Det gik det... direkte hen i mit angsthjerte. <laughs> altså, mit hjerte har haft meget med 200 km i timen siden, fordi at jeg har gået op for mig, at mit liv er ved at, altså mit ungdom, min sidste år, min, min, min start 30 er ved at smuldre imellem hænderne på mig, og lige om jeg så går direkte over en eller anden barsel eller et eller andet, så kan jeg få lov til at sidde inden for igen og, og, og gå til simpelthen. Altså, jeg, jeg kan ikke... Jeg, kan ikke jeg, jeg synes, det er så nøjere end det der med, at vi bliver ældre og ældre, samtidig med, at vi sidder og ser våd maling tørre. Altså, det, det er virkelig uvaligt. Det er meget angstprokerende, synes jeg. Og det er igen, det er også fordi, at min værste angst er dødsangst. Og jeg er bange for at dø. Og nu føler jeg, at jeg bliver bare tættere og tættere på døden, uden at, at, at gøre noget, altså uden at leve imens. Altså, det synes jeg godt nok er uhyggeligt. Udover det, jeg er ikke? Altså, så er jeg vred på... På dem, der tager til Dubai, og dem, der tager til Tyrol og fest på en eller anden skiklub der, og jeg, jeg, nej, men jeg er træt af, af, af folk, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt over for hinanden inde på Facebook, og jeg er træt af mennesker, der står og brænder og dukker af inden Jeg kunne også godt tænke mig at brænde noget af, men stop. Det, det er bare det der med, at jeg synes, det er så svært at placere et eller andet sted, hvad, altså, hvad man skal gøre af de her følelser. Du må, altså, lad du ikke gå ud over nogen, du kan da ikke bare gå medvrede. Jo jo, altså nu kan jeg jo ikke rigtig lade dem gå ud over så mange, fordi jeg bor i Hamburg, som du nok ved, sammen med et menneske, min kæreste, på folk. Altså, det går okay. ud over Simon, altså det, det gør det. Altså, det. Det går ud over Simon hver dag. Hver dag han står op, så, han det, står op til en drage, oh, der bare ligger og venter på at spytte ud i hovedet på ham. Han står op, og så tænker han, så bare kom med det. Det får en vågnet af. Altså sådan, han er en meget tålmodig mand, det kan Altså, lige så godt. Altså, bare, du ved, han kan gå rundt, han kan det rundt. Han står op, han tager i, til, til fodbold, han kommer hjem igen. Han har handlet ind, han laver øh, dal eller et eller andet, og står og hygger. Så kan jeg finde på at komme ud og sige til ham, hvorfor han har taget sko på. Og så kan han vente til ham og være sådan, fordi jeg fryser på mine fødder. Så kan være sådan hav for helvede fucking ikke fodkold. Hvad fuck tænker du på? Hvor oh, ja. skal du rundt i sudsko? Sådan noget, <laughs> føler jeg, jeg kan finde på at gøre. Og så i mand, så kan jeg stå og tænke. Hvad fanden er det, der foregår i hovedet på dig lige nu, din psykopat? Samtidig med, at jeg bare ser mig selv udefra stå og blive ved med at skælde ud. Det er det samme. Vi spiser aftensmad. Simon øh, har tendens til at bide i skeen. Det kan blive en kæmpe ting, når vi sidder og spiser. Jeg har øh, flere gange forladt spisebordet og sat mig ind i stuen i stedet for, at han har irriteret mig så meget, fordi han, hans tænder har ramt ned i metallet. Jamen, jeg kan godt huske, at du også har skældt mig ud rigtig mange gange. Ja, fordi jeg ja det, er har det er måske engang noget med corona at gøre. Det er måske bare en generel ting, jeg ikke kan tåle, når folk spiser. Når han trækker vejret, når jeg ser fjernsyn, og det er det et problem, ikke? Altså, han skal helst tage holde vejret ved siden af mig, så han <laughs> skal ser fjernsyn og være inde i stuen, imens jeg er der. Altså, så så kan jeg lade det gå over nogen, der gør det. Og så skammer jeg mig også langt ind i natten bagefter, når han ligger så over og som en baby ved siden af mig. Og jeg kigger på ham og tænker, hvad har du gjort for at fortjene dig? The, yes. altså. Hvor, hvorfor har du ikke skrevet det nu? Freundschaft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 Kan man ikke wow. det, så? Ja, nej. Jo, men det er bare mere. Men det er mere fordi, at jeg har så svært ved at komme op om morgenen. Altså, jeg kan stå op klokken 9, og så kan jeg bare snuse min telefon ind til klokken 12, Og når jeg så vågner klokken tolv, så er der billeder og stories af alt muligt, som folk simpelthen har foretaget sig i de her tre timer, hvor jeg bare ligger i min seng, og jeg er blive sindssyg. Så du kan godt mærke lidt stressen. Altså, jeg, jeg, jeg synes stressen, den, den for mig... Nej, du kan ikke mærke. Du er ikke stressen, Lasse. Øh, nej, nej, men så er jeg ikke i min seng. Altså, så, jeg, jeg ved det ikke. Oh, man kan godt ligge ned og være stresset tror mig. det gør jeg hver dag til klokken et om eftermiddagen. Altså, jeg står også først op halv eller et eller et andet. Jeg ligger. Så ligger det an med min mobiltelefon og bilder mig selv hen, og jeg svarer på mails. <laughs> og så ligger jeg og bliver vred på mig selv over, at jeg ikke kan finde ud af at udnytte den ekstra tid til at udfolde mig selv kreativt. Hver gang, at man sådan scroller rundt på internettet, så har folk fået nye hobbies. Folk er begyndt at male med munden. Eller... <laughs> byg modellærvoks eller altså, sådan, Jamen, de, de er, lave de en er til... farm eller et eller andet, ikke? Jamen, altså. det er virkelig til nye højde. Samtlige af mine øh, venner og dem, jeg følger på Instagram, er begyndt at lave marmorborer. Eller ikke marmor. Du ved, de der øh, med firkantede plader i. Så tager de et helt normalt bord og så klinker klinkebord. Klinkebord. Klinkebord. Alle laver klinkebord. Og jeg ligger stadig... Skal ikke lave klinkeborer? jeg skal ikke lave klinkebord. jeg har... Nej, tak. Det bliver ikke i dag, og det bliver nok heller ikke i morgen. Dem folk, de klinker, og de er de mundmaler, og de bygger slotte, og, og lige pludselig, før vi har set os om, så har de også lavet flyvende biler, og, <laughs> og, og, og mens vi to har ligget og været til. Og, og det er igen sådan, jeg føler, at, at, at alle artikler, jeg ligesom læser, der står også det der med, du skal udfolde dig selv kreativt i den her tid, for det er dejligt for din hjerne, så stresser du af. Og jeg har det sådan et, nej, du stresser mig ved at sige, at jeg bør udfolde mig selv kreativt, når jeg bare gerne vil gense otte sæsoner Desperate Housewives uden forstyrrelse, tak. Fordi så ligger jeg her, og så kan jeg ikke finde ud af, om, om jeg bør øh, begynde at gå i gang med det fodmundmaleri. Altså sådan, får jeg det så bedre, eller hvad? I stedet for bare at være sådan, nu giver jeg mig hen til at se tv i det næste halve år. Og så når jeg kommer ud, så kan jeg... Han må også give et godt referat af, af Game of Thrones <laughs> <og Desperate laughs> of <Strikes. laughs> Det er en af bog, jeg har skrevet. Det er et referat af Game of Thrones. <laughs> det kan godt være, du står derovre med maling hele hovedet. Det mest kreative, jeg har gjort, har været at samle hundeafføring op for guldmotterne ude på meget altså, Laver de mange pølser Ja, hans Lasse, der er lort. <laughs> der er lort. Det er en glidebane. Det er en skøjtebane altså, lort. Vores store hund, Anton, han er jo, han er jo ren. Det er, han er fem. Men Dua, som er seks måneder nu, hun, hun er der ikke helt endnu. Altså det er som om, det er for koldt, og hun er for fint til at skide udenfor. Eller tis. Så tager hun så hver gang, så har vi haft en hel uge uden noget. Så går det ind, strænder hun lige på, på, på, på gulvtæppet. i med, med kasser. Altså det er også en anden ting, mig Simon. Vi har ikke noget at tale om rigtig længere. Jeg føler, at vi har været kærester i et år. Men vi har allerede fået at mærke, hvordan det har været øh, for mennesker, der har været så gift i 56 år. Vi er nået dertil i vores parforhold, hvor der ikke er nogen, der lukker døren, når de går på toilettet. Ej. Der bliver bøvset, der bliver pruttet. Altså, vi kan sidde og se fjernsyn. Der er ikke nogen, der trækker en min Der er ikke engang nogen, der griner. Ej. Det er engang sjovt at slå Ej. en skid længere. Ej, det, er bare... um, altså, det er der, vi er nået til. Ikke? Og så, det vi ligesom sådan, taler mest om, det er øh, henholdsvis aftensmad eller lort. Så taler vi igen om lort. Altså, Duas afføring er ligesom sådan, samtaleemnet i, i, i vores lille familie her. Det er farven på Duas lort. Hvor i parken, hun har skidt, så. Når, når en af os har været nede og skidt med en havde han nær sagt. Ja, jeg, jeg, vi sad altså sammen med du og skider. Vi er begyndt, altså, Det er pasken. Men du ved, det er sådan formen på lorten. minder mig faktisk om, øh, da jeg var nede og gå i parken den anden dag, at jeg så, så øh, en mand og skidt. Jeg er forhåbentlig nede i parken. En voksen mand, til dig. En voksen mand med en mappe <laughs> i hånden og slips. Står skide. Og han sad ikke ned, Lasse. Han stod op og skidt. Um. Jeg, jeg har aldrig nogensinde set noget lignende egentlig. Han stod øh, børn, der øh, løb på løbehjul, og øh, nogen, der shippede. Der var, en, <laughs> nogle, møder med, møder med, der var nogle møder med nogle barnevogne, der var mig med min hund, og så stod han hen ved træ. Han stod ikke bag ved træet. Et gigantisk træ. Han stod ikke bag ved det her træ. Han stod så foran træet, ja. bokserne nede. Så stod han sådan ret op, lidt ned i knæene. Og skidt med sin mappe i hånden, med ansigtet ud mod alle os andre. Og jeg stod og kiggede mig omkring, og var sådan, jeg tror, at han må have fået noget dårligt <laughs> <mad> med. <laughs> det. Man må have siddet i et møde de sidste 10 timer, og så skulle noget trække noget luft, og så tænkte han, nu er det nu, nu får han lov til at skide. Jeg forstår ikke, hvad det er, der, der går igennem hovedet på et menneske, <laughs> som simpelthen stiller sig op i en pakke. Fordi der må jeg faktisk være ærlig og sige, sådan helt grav, alvorligt, så ville jeg hellere skide min bukser. Eller i min mappe. Jeg er lige kommet tanke om, at jeg engang øh, sked udførende en jeg sked udførende en øh, udførende en <laughs> Jeg øh, jeg sked simpelthen jeg vil dog sige du sked på fortøjet jeg sked på fortøjet <laughs> det var det der sked jeg på fortåret. og jeg ved simpelthen ikke hvad, der, altså, hvad det var men vi sidder på den her vandpipkaffe og der er jo nikotin i de her vandpiper, og det gør jo at man skal man skal af med noget toilettet det var i stykker du kan godt sige det ordet lort nu. Vi har snakket rigtig meget om lort, så du behøver ikke at sige noget nu. Okay. Legutin får jeg en lyst til at skide, helt vildt. Toilettet var åbenbart i stykker, og jeg er panikker fuldstændig, så jeg går ud for at trække lidt luft. Det tænker jeg. Nej, det virker. Jeg kommer stadig hjælp. Hjælp det på situationen, ikke? Altså nu går jeg ud for at få lidt luft og tænker på noget andet, og der kommer ud for, der skal jeg bare skide endnu mere. Og der ser jeg ikke andre muligheder, så skal skide min bukser, gå ind til drengene igen, sætte mig ned i lorten og bare sådan, ja dreng, jeg ved sgu ikke. Jeg er var du fuld? Nej, egentlig ikke. Jeg var... Du var ikke fuld? Du sked på fortovet i <laughs> jeg var ikke. Vi havde måske fået to øl. Jeg var ikke fuld. Men altså, jeg kommer ud foran døren og skal skide helt vildt. Så kan jeg gå om bag en mur, men du kan stadigvæk se mig overalt. Hold og så trækker jeg bare bukserne ned, og så skider jeg skide Og heldigvis, så er, det... så, så er det en lort, hvor der ikke er noget, der skal tørres. Det er en clean lort. Det findes jo ikke. Hold op med at sidde. Det var den aften. Du nu. Nu skal ikke se. Nej, <laughs> det der, det er noget, du Nej. har pildt at jeg har, nej, jeg har lugtet kun et, et Jeg har kun et den aften. Du har siddet og suget en halv pakk <laughs> vandmelons jordbartobak ned i dine lunger, for så at så skide en clean lort ud bagefter. Jeg har lukket kun et den aften, og det mener En engle lort. Det var... det var en en engle lort. <laughs> så jeg kan måske godt lidt øh, forstå, Der men... Der har været den engele raps <laughs> til hele fucking vandpipcaféen til dessert bagefter. Nej. Fy for fanden. Ej, til det... Fy for helvede, samlede du den i det mindste op bagefter? <laughs> ja. Nej. Eller lå der en menneskelort, og der sagde godmorgen til oh. næste person, der trådte ud på vores tåde næste dag. Ej, hvor ville det være det. Mit værste af mig, der er jo trædet en Og <laughs> Åh, oh. ja, det er da også øh, min, men altså... Jeg lod den ikke. Altså, hvad skulle jeg gøre? Hvad er Okay. den okay. op? Med mine hænder? Så må man gå ind og høre, om de har en plastikpose. Nå, til den noget lort, jeg skal ud på, på, på vejen eller, eller, eller noget. Det kan jeg da ikke sige. Jamen, så må du altså sige, at du skal bruge den til at... at og tage, til at tage ned i skolen, fordi du har våget strømper <laughs> eller et eller andet. Hvad ved jeg? Du må skulle da gå ud sammen <laughs> den menneskelort op, du har lagt der. Nej. Menneskelort ja, men på det, fortøget, Men det, det går jeg ikke. Det er simpelthen til. Ja. Apropos alt det her lort, så har jeg faktisk to hunde, der sidder og kigger på mig, og de skal... De skal begge to på nu også, ja. altså. Men, men, men jeg føler, at vi skal, for, for, for at vi har noget positivt at vende tilbage til næste gang, vi snakker sammen med klasse, så føler vi, at vi skal give en en challenge. Også fordi jeg har siddet her og scrollet lidt rundt på internettet, mens vi har snakket, og jeg har blandt andet øh, læst en artikel ind på videnskab.dk. Hvis man går fra at have en normal fysisk aktivitet, hvad end det måtte være, øh, til hverdag, og så går til at være helt inaktiv, ikke? Jo hvilket jeg i hvert fald er lige nu, så kan man øh, inden for 14 dage få op til 7% mere fedt mellem organerne, og, det her synes jeg er det mest nøjere, tabe et halvt kilo muskler i benene. Og så, hvad hedder det, så står der her, at øh, hvis man øh, nu er ked af, at ens muskler er blevet til mel, så kan man gå til det, der hedder svinetraining. Undskyld. Svinetræning? Har det? Nej. Ja. <laughs> Nej, altså, altså ude for ordet, så lyder det simpelthen som om, du, det er noget, du laver ud på en gård. Det lyder som mudderbrydning. Ja, Smør dig selv ind mudder, og så løft nogle håndvægte. Du skal, øh, det, det er rigtigt det med at løfte. Man skal løfte på sten eller træstammer, hvis man svinetræner. <lødelsen> Ej, ja, <lødelsen> det, og, det, og det tænker jeg, altså så, så nu kan du ligesom vælge her, hvad, hvad, hvad du gerne vil. Vil du gerne øh, gå en tur, <lødelsen> løbe en tur, eller svinetræne øh, en gang om dagen, til vi Nej, men ikke... For ligesom at se, om du bliver i bedre <lødelsen> ja. ja... Det skal ikke være for tabse eller noget. Du skal bare se, ja, ja. om du bliver glad af det. Men altså, jeg, jeg tror, jeg, vi starter med at løbe og hjemmetræne, og hvis jeg stadigvæk kan mærke, at jeg er lidt, lidt, lidt vred, så kunne det måske godt være, at jeg kunne gå en tur ud i Ammerfællet eller Frederiksberg have og kaste med ting og øh, prøve at rive træer op i jorden og råbe rigtig vred. Kan vi ikke aftale, at du gør det en gang? Jeg vil rigtig gerne have en... Altså, det jo, kan jo, jo, jeg mærke, okay. det er noget, der kan gøre mig godt humør. Hvis du svinetræner, så, så lærer jeg også det. Ja, for... Øh, okay, fint. Men så kan jeg heller ikke love, at du ikke kan se mig Øh, på alle mulige mærkelige sider end på nettet, at der er en eller anden psykopat, der står nede fra have og løfter ting, løfter en gammel dame, løfter alle Kom nu, vi svinetræner for endnu! Kom nu, det svin! Ja. Kom nu, det svin! <laughs> okay, fint. Det vil jeg gerne. Men jeg vil... Okay, løbetræning, hjemmetræning, en gang svinetræning. Det kan vi godt aftale. Så længe du øh, okay. også... Jeg vil egentlig bare helst gerne have en reportage tilbage på, hvordan det var at svintræne. Og så, jeg, øh, jeg har fået tilsendt, jeg har været inde på Jart og og øh, noget, så jeg kan strikke en hue til Simon. Og det bliver ligesom en undskyldskave, for at han, alt det, han skal ligesom finde sig i til hver dag. Ja. Nå, jeg går ud, lad os sige. Vi øh, snakkes ved, og øh, god svintræning. Vi ses. Hej. hej. hej.